Na moda se sama, sambuda se. Bhagavato arhato sama, sambuda se. Bhagavato moda se bavato, sama, tedy. Dnes je poslední, předposlední. He. Poslední? Ne, ne, ještě zítra. Neco? Tak zítra taky necháme nějaký čas na diskuzi, nebo v úterý bude diskuze. Tak se pokusíme projít těma... Nemáme čas na to jít do detailů, ale pokusíme se projít těma důležitýma věcmi, co zde máme. Aby jsme vlastně pochopili, jaká je práce bodhisattva a nejlépe ji použili k tomu, aby naše zkušenost v meditaci se stala snažší. Tato práce bodhisattva je právě proto, aby jsme se vyhnuli mnohým komplikacím které mohou nastat, jestliže máme přístup k praxi založen na osobním probuzení. Kam jsme se dostali? Dvanáctá otázka. Dvanáctá otázka. Tak než půjdeme dál, několik základních věcí musíme si vyjasnit, aby jsme rozuměli vlastně aspoň v hlavních čarách, o co se jedná v příštích stránkách. Zmínili jsme se o tom, že praxe je od samého počátku pracuje s ideálem takovosti. Hm? Na rozdíl od praxe žáků, který vlastně pokud nedosáhnou hlubších stupňů v samatě, vlastně pracují stále a exkluzivně se zkušeností která je vázaná na svět, ne ze zkušeností, která přesahuje rámec světa. Tedy mluvili jsme o tom, že princip Transcendentální súter transcendentální moudrosti je, že vlastně naše přirozenost není nic jiného než Nirvana. A praxe není nic jiného než právě naladění se na tuto přirozenost tím, že necháváme vyvstávat vědomí bez ulpívání, ať už je to na čemkoliv. Hm? I včetně těch elementů, které vysvětlují cestu. Čili tyto elementy též jsou pouze prostředkem takovosti. Jakmile na ně začneme ulpívat, ztrácíme tedy takovost. Důležité je, jak už jsem se zmínil, že bodisatva začíná tedy praxi tím, co, jak vysvětluje Diamantová sutra, začíná praxi tím, že bere na sebe příslib osvobodit nejenom sebe, ale všechny bytosti, s tím, že od samého počátku Medituje na tom, že vlastně bytost je pouze koncept. Tedy z tohoto hlediska od samého počátku medituje na vlastně hlubší pojem nejáství, které není jen v osobách, ale je ve všech fenoménech jeho zkušenosti. Hmm. Tedy eh, mluv, mluvili jsme tež o tom, že eh, jeho praxe, jeho prostředky spočívají v tom v poznání, že eh, vlastně nic se nedá dosáhnout to je ta realita, vlastně, kterou dosahuje. Hm? To je tež paradox, který denně recitujeme v Sutre srdce. Hm? Tím, že nedosahuje, vlastně dosahuje všechno. Čili praxe žáků je založena na tom, že pochop chápeme postupně důvody nirvány a tím, že chápeme čím dál, tím hlouběji důvody nirvány, naladíme se na nirvánu. Praxe bodhisattva je, že medituje na nirvánu neboli v podobě takovosti v nedualistickém pochopení, jakožto konec cesty a nalaďuje prostředky na tento konec cesty. A hlavní prostředek je, že od samého počátku není nic, co se dá uchytit, nic na nad čem se dá ulpívat, hm? A praxe dokonalosti je právě založená na tomto principu. Jelikož skutečná realita tak vysvětlují sútry transcendentální moudrosti, jakož skutečná realita je bez chamtivosti, bez ulpívání. Proto praktikuje praxi dávání, aby se naladil na tuto realitu, o které kontempluje, kterou se snaží pochopit a snaží se ji pochopit právě dáváním. Neb chápe, že tím, že dá všechno, vlastně se stane touto realitou, protože v této realitě tato realita je plná. To je třeba pochopit. Praktikuje etické jednání, protože chápe, že v této realitě, v realitě takovosti, vše je dobré tedy kontempluje tež na stav budovství, který chce dosáhnout jako na e, ultimátní dobro, na které se naladňuje právě praxí e, etiky, praxí e, šíla. A naladňuje se tak, že dává důraz právě na motivaci, jestliže motivace je čistá, vše je čisté. Hmm, to je třeba pochopit. A jeho motivace je právě ta realita, ve které se nic nedá dosáhnout. Čili důraz v etickém jednání je na čisté vědomí, kterého cokoliv vychází, bude čisté. Jelikož, jak už jsme se, jak je zmíněno předtím, že praxe přijetí neboli tolerance je nalazen, je v tomto smyslu Vlastně praxe, že bodhisattva se naladí tež na takovost, ve které není může být zloba, nemůže být odpor, nemůže být zlost. Tak kontempluje praxi eh, přijetí. proto jak diamantová e, sutra hlásá, proto je schopen bez jakékoliv zlosti e, obětovat svůj život. Protože se nalaďuje na tu realitu, ve které žádná zlost nemůže existovat. Stejně tak Praxe, úsilí nebo energie je, není nic jiného než naladění na tuto perfektní realitu, která je plná a která se neslučuje s Právě proto, že se neslu, realita se neslučuje z měnosti, proto praktikuje usilí. Jelikož realita takovosti se neslučuje s rozptýlenou myslí, hmm. praktikuje hmm. samády v tomto smyslu na rozdíl od tradičního výcviku v samády, tak jak je v rozprávách v Abidarmě, vlastně samády bodhisattví se stává nekonečné. Nekonečný, nekonečné druhy samády, protože vše je takovost. A naladění na toto nekonečné samády je právě praxe takovosti, praxe koncentrace, praxe, meditace Bodhisattva. Hm? A protože ideál takovosti není nic jiného než transcendentální moudrost, což je podstata praxe Bodhisattva, hm? Jeho naladení je právě praxe nerozlišující moudrosti. A nerozlišující moudrost je ta moudrost, která, i když chápe všechny známky objektů, na žádné známce neulpívá. To je tedy praxe dokonalostí. A v této praxi, tedy v pojetí praxe z hlediska ideálu takovosti, tedy tež čas nehraje žádnou roli. To je důležité pochopit. V tomto ideálu čas nehraje žádnou roli. Právě proto toto naladění na ideál je tež naladění na skutečnost, že časovost vlastně vzniká z, z principu ulpívání. Tam, kde není ulpívání, tam mysl nebydlí. Kde mysl nebydlí, pojem časovosti mizí. Hm? To je třeba pochopit. Jestliže to jasně chápeme, pak to, co teď eh, tyto odpovědi Budhy na otázky moudrého a volky tešváry eh, budou eh, celkem bez problému stravitelné a dvanáctá otázka je z jakých důvodů a příčin předkládáte v učení další čtyři dokonalosti tedy jak už jsme se zmínili, šest dokonalostí i dává je tedy souhrn nekonečných dokonalostí protože nekonečné dokonalosti se dají všechny hm? schrnout do šesti. Stejně tak, jak už jsem se zmínil, v teravánové tradici mluvíme o deseti dokonalostech. Těchto deset dokonalostí je tež založených na ničem jiném než na těch šest základních. Hm? Včera jsem se zmínil o těchto deseti dokonalostech. V nich je dokonalost najškramia, dokonalost pravdy, dokonalost, e, a kterou, nemáme, kterou jsem se nezmínil, je dokonalost předsevzetí, tedy rozhodnutí, dokonalost lásky a dokonalost Rovnoměrnosti vědomí. Hm? Tyto čtyři dokonalosti, tež, stejně tak jako zde, vlastně není nic jiného než šest dokonalostí. Hm? Je rozvedení šesti dokonalostí. Jelikož sam samády je základ moudrosti, před moudrostí přichází tedy najškramia, hm? což znamená, doslova eh, odchod z ulpívání, odchod od stavu ulpívání. A odchod od stavu ulpívání je právě samády, nic jiného než samády, protože pokud ulpíván, samády, jak už jsme se zmínili, je schopnost položit vědomí na objekt, které je rovnoměrné a které se nerozpiluje. To je, a základ toho je právě nejškramy a neulpívání. Je třeba, když praktikujeme samády, je třeba čím dál tím hlouběji poznat, co je takzvané skutečné samády, správné samády a co je myčá samády, nesprávné samády. Správné samády je to, které je spojeno s rovnoměrností vědomí. Rovnoměrnost vědomí znamená nestranost vědomí. Pokud vědomí nemá nestranost, nemůže mít samády. Nemůže mít správné samády, ačkoliv může mít koncentraci, aby jsme mohli I když chceme někoho zabít, musíme mít silnou koncentraci, aby jsme to mohli udělat. Ale to není správné samády. Proč to není správné samády? Protože v ním není nestranost. co je nestranost myslí. Nestranost myslí je právě to, že příjemný počítek nevede k ulpívání a nepříjemný počítek nevede ke zlosti a k odporu. přijímáme ho. To je nestranost vědomí. Jestliže Praktikujeme tuto nestranost vědomí, zároveň též vlastně odstraňujeme nevědomost, která se přímo v meditaci vyjadřuje tím, že mysl buď klesá, je letargická, nudí se, anebo se rozptyluje, je rozrušená, hledá jiný objekt. To je též vlastně. Nic jiného, než neschopnost, nestranosti vědomí. Tam, kde je nestranost vědomí, jak si to čekujeme? Tam je uvolnění. Uvolnění mysli a uvolnění těla jde dohromady. Jestli nejsme uvolněni, jestli jsme tuhý, co to znamená? Že jsme nepraktikovali zvyk nestranosti. Hm? Je to tak, Pavle? Mm. Hm? Jelikož jsme nepraktikovali e, stav nestranosti, právě proto jsme naše tělo je zvyklý na napětí, a to napětí potom se stává chronický. A pak trvá samozřejmě dlouho, než s tímto napětím můžeme efektivně pracovat. Teď stav právě arahata je, i když arahat má Skroucené tělo a mnoho arahatu má skroucené tělo, protože tráví dny sezením. Přestože mají skroucené tělo, jsou uvolnění. Stejně tak, když se budete učit u jistých známých mistrů meditace, mají úplně skroucené tělo, ale přitom jsou uvolnění. Proč? protože mysl má zvyk uvolnění nestranosti. teď se vrátíme k naší otázce. Tedy e, Buda učí další čtyři druhy dokonalostí, které doplňují šest dokonalostí, právě tež jako prostředky k perfekci, k dokonalosti šesti. A tež je možné učit i více dokonalostí než deset. A někdy se to děje. Všechny vlastně podporují těch základních šest dokonalostí. Stejně tak jako v teravádě. Dokonalost najškramia, podporuje samády. Dokonalost pravdy není nic jiného, než podporuje dokonalost Moudrosti, hm? dokonalost předsevzetí, podporuje dokonalost úsilí. Hm? Tedy všechny jiné dokonalosti můžeme brát jako doplnění těch základních šesti dokonalostí a zde to samé. Je to proto, že mnohým způsobem napomáhají předchozím šesti dokonalostem. Podisatolové pomáhají těm bytostem, kterým je možno pomoci, těm, kterým není možno pomoci, těm ani, nepomo... ani Buddhové nemůžou pomoct. Proto v Damapada je zajímavý v komentáři Damapada je zajímavý příběh. Který toto ilustruje? Jednou Buda učí tři lajci, a jeden naslouchá s, s velkou slastí a koncentrací, jeden se hrabe v zemi. A druhý zase se drží větve a hraje si z větví. Hm? No a nakonec, když Buda ukončí svůj projev, tak Ananda se optá, jako co, eh, proč ten jeden eh, se drží stále větvy a hraje si z větví, když mluví, ten druhý zase se hraje v zemi. No a Buda říká, že. Ten, který naslouchal, tak ten dosáhl právě tři, tomto projevu probuzení, Proto toho jsem mluvil. Ten, který eh, se hraba v zemi, ten byl žížalou v minulých, v nesčetných minulých životech a tento zvyk je tolik doléhá na jeho vědomí, že není schopen třebat hm? učení. Ač? Ale přesto Buda učí. A ten, který si hraje s větví, ten byl opicem nekonečných minulých životech. A právě proto eh, ty jeho opičí zvyky eh, i vlastně kontrolují jeho vědomí, hm? tak eh, v tomto eh, ten z tohoto projevu, jelikož jsou kontrolovaný těmi ty zvyky, hm? nemůžou eh, je, není možno jim pomoci. Hm? Tedy to neznamená, že jim není možno pomoci vůbec. Nějaký, nějaká pomoc tam je, ale nejsou schopní prostě se otevřít hm? pro eh, vlastně pravdivost toho, co bude učí. Právě kvůli tě, síle těch starých zvyků. Hm? Jestliže eh, ta síla starých zvyků, v ní se objeví světlo do různých dobrých činů, tak pak jsou schopní pochopit. Právě proto Buda kritizuje například Šariputru, že učí cestu do nebe pro ty, kteří jsou schopní probuzení, a že nepřijal do společenství mnichů starýho ožralího Brahmina, který dal žičku rýže kdysi jednomu eh, hladovýmu joginovi hm? a tak dále. Čili Buddha může vidět tyto zárodky hm? světla ve vědomí, jestliže jsou schopné se otevřít pak Můžou pochopit, jestli ne, tak hald nepochopí, i když slyší mnoho-mnohokrát. A na to, aby právě pochopili, aby se objevilo to světlo, musí tam být jisté, jisté činy spojené právě s těmito dokonalostmi. Hm? Jestli tam jsou, pak se vědomí může otevřít, jestli tam nejsou, pak se hád vědomí neotevře. tedy bytosti, kterým není možno pomoci, jsou ty bytosti, které vlastně nemají toto otevření hm? činu ve smyslu dokonalostí. Bodhisattva pomáhají těm bytostem, který je možno pomoci praxi tří prvých dokonalostí. To znamená, jak už jsme se zmínili předtím, ty první tři dokonalosti, jejich cílem je být ku prospěchu druhým. Ty další tři dokonalosti, úsilí, meditace a eh, meditace a moudrost, jsou především naměřeny eh, být Prospěchu sobě, ab, ale za účelem být prospěchu druhým, pokud nejsme schopni být prospěchu, praktikovat pro svůj vlastní prospěch, nemůžeme prospět druhým. To je třeba pochopit. A to jsme ilustrovali včera tím příběhem Slona a Rahata. Proto já učím, že dokonalost prostředcích spásy napomáhá třem prvním dokonalostem. To je upája Spá, prostředky spásy. upája znamená prostředek, upája kaušalia, prostředek dobra. Právě Budha praktikuje prostředek dobra, aby napomáhal druhým. A to je dáváním, etickým jednáním, jelikož díky dávání nic nepostrádá, hm? díky etickému jednání se zrozuje v stále lepších stavech existence, aby mohl pomáhat bytostem, a díky toleranci nebo přijímání hm? pak překonává veškeré překážky v prospívání bytoste Pokud však mají bodisatové v přítomném čase mnoho zmečištění, ztrácí schopnost oddat se nepřetržité praxi dokonalosti, jsou náchylní k tomu se Věnovat nízkým světským záležitostem a postrádají trpělivost k vnitřní duchovní kultivaci. Důsledkem toho je, že nenaslouchají učením, která jsou obsažena v třech koších nauky Borisatu, a tak jejich meditace nemůže vyústit v nocietskou Tento druh praktikantů nahromadí malou část duchovních zásluh nízkého druhu k tomu, aby k sobě nechal vyvstat pravdivé předsevřetí, aby v budoucnu utlumil sílu poskleněné mysli. Proto já učím, že dokonalost předsevzetí napomáhá dokonalosti v úsilí. Hm? Tedy eh, ti, který eh, eh, zanedbávají tedy, ty tři praxe, o kterých se tady nemají schopnost Zanebávají nepretržitou praxi, věnují se nízkým světským záležitostem. A třetí je, že nenaslouchají učení pro ty, právě aby vynaložili úsilí v praxi dokonalosti. Obzáště je účinná to dokonalost v Předsevzetí Braniby, hm? jelikož mají přísahu, že osvobodí všechny bytosti, přísahu, že osvobodí všechny nečistoty vědomí, hm? přísahu, že mají eh, eh, se naučit všechny darmi prospěšné bytostem, přísahu, že dosáhnou nejvyšší. Probuzení, jestli si to stále opakují a v Číně si to většinou ti, co studují cestu boli se to stále opakují a při ceremoniích si to opakují tež. Na to jsou ty ranní, vraní a večerní recitaci, si to stále opakují. Tím, že si to stále opakují, se. Eh, jestli mají trochu senzitivity a meditojí, se začínají stydět. Hm? A když se začínají stydět, no tak eh, pak se do toho pustí. Hm? Nebo taky ne. Čili eh, predsenzetí pomáhá praxi úsilí. A úsilí pomáhá všem dokonalostem. Bez úsilí žádná dokonalost Nemůže mít kořeny, hm? hlubší kořeny ve vědomí. A jelikož nemá hlubší kořeny ve vědomí, pak, ačkoliv slyšíme hluboké učení o takovosti, neudělá to na nás dojem. Proto já učím, že dokonalost předsevzetí napomáhá dokonalosti v úsilí. Když bodysartové žijí v blízkosti vznešených osob a naslouchají, správnému učení s moudou pozorností přemění v důsledku těchto niž, v důsledku toho nižší naladění vědomí mluvili jsme o tom už předtím, co je Adyášája Adyášája je vlastně pozitivní aspekt toho, čemu později čtete zde o Anušája ty tendence vědomí ty tendence vědomí k poskvrnění se jmenují Anusaya. Tendence vědomí k pozitivnímu přístupu k praxi se jmenují Adjašaya. Hm? Čili, aby Bodhisattva vstoupil na cestu Buddhosti, musí mít Kultivovat a diášaje. Bez kultivace a se nikam nedostane. Tak zjistě v budismu máme podle filozofie budismu, to už je v rozpravách. Veškeré darmy, mají svůj jejich realita má svůj koren v Čanda. Čanda znamená e, chtíč. Chtíč tedy e, dává realitu e, všem věcem v naší zkušenosti. Teď chtíč, existují dva druhy chtíče. Buď chtíč po uspokojení smyslových požitků anebo chtíč podarmě. Tento chtíč podarmě, jestliže je praktikován systematicky, se stane adiášája, která je, jak už jsme se učili, vlastně předpoklad k procesu probuzení. Tedy bodhisattva má vášeň, má důvěru v cestu, právě proto může praktikovat efektivně. Čili eh, jestliže chceme něco dosáhnout, i když je to v cestě nebo v čemkoliv, musíme k tomu vyjevit vášeň. To samé je teď v meditaci. Bez vášeň se v meditaci daleko nedostane. Ale vášeň pro darmu znamená tež pochopení dármy, Základ pochopení dámy. A jestliže chápeme dámu, praktikujeme vášeň bez úpívání. A tomu se říká, Co? Préma, préma je odanost. Hm? Proto Vasubandhu, jak už jsem se zmínil, v Avidáma Koša, definuje víru jakožto odanost. Bez odanosti tedy se nikam nedostaneme. A zde tato odanost je tež vlastně ve formě síly. Odanost dává sílu. Jestliže nemáme odanost, nemáme sílu praktikovat. Tak získávají rozhodnost k dosažení vyšších sfér vědomí. Toto se nazývá dokonalost v praxi síly, díky které bodhisattvové získávají schopnost vnitřní duchovní vyrovnanosti. Proto já učím, že dokonalost vnitřní síly napomáhá dokonalosti v meditaci. Tedy víra neboli vášeň, oddanost je základ úspěchu v meditaci. Jestli je spojená s meditací, jestliže máme jenom víru hm? a nemáme koncentraci, co se stane? Rozrušení. Hm? Jestliže máme jen koncentraci a nemáme víru, co se stane? Mysl bude klesat, hm? Protože v hlubších stavech vědomí mysl má tendenci klesat. Tady přichází tato dokonalost cíly, založená na oddanosti. Díky této oddanosti to, co je nižší, se stává vyšší. To, co je hrubé, se stává jemné. A tedy bez síly, bez oddanosti nemůže být adiášná, nemůže být odhodlání. k a Podle buddhistické tradice, vlastně to už máme v rozhovorech, jsou tři důvody k této odanosti síle k adhášáje, k rozhodnosti praktikovat a to je vznešený přítel Kalián Mitra. Hm? Buda učí, že vznešený přítel je celá cesta. Jestliže se učíme meditaci, můžeme konzultovat, nebo v přítomnosti vznešeného přítele cesta se stává lehká, protože ten. Na základě jeho odanosti a dokonalosti překonal ty překážky, které určitě, jestli máme odhodlání k meditaci, musíme konfrontovat. Pak sadhama savana, naslouchání správnému učení. A nakonec jony so sikára. Iony Manasikára znamená pozornost vůči objektu, která má koreny v realitě. Oproti tomu ajonisom manasikára je ta pozornost vůči objekty, objektu, která nemá žádné koreny v realitě. Co, jaká pozornost má jako v realitě podle videohoho učení. To je třeba vidět? Ta pozornost, která vidí, že všechno v naší světské zkušenosti je přechodné, právě proto se by se na to nemělo příliš ulpívat. To, co je přechodné, nemůže výjist k naplnění. A to, co nemůže výjist k naplnění, nemůže být já, nemůže být spojené s jáství. Tedy nám nemůže ve skutečnosti patřit. Tím pádem vlastně provozujeme pozornost, která má klocheny v realitě. Veškerá realita, kterou můžeme okusit ve světě, je přechodná. Jestli bodhisatové potom, co správně naslouchali nauce tří košů učení, bodhisattvu praktikují s úsilím dobro, mohou se vnožit v meditaci. Toto se nazývá dokonalost poznání díky které jsou schopni rozvinout nadsvětskou moudrost. Tedy dokonalost v poznání, dá se říci, je výsledkem nadsvětské moudrosti. Díky nadsvětské moudrosti získáme dokonalost v poznání. A díky dokonalosti v poznání nadsvětská moudrost, tedy transcendentální moudrost, dosáhne stavu budovství. Stav budovství je perfektní poznání ve všech aspektech To poznání je jedině možné, jak tady se vysvětluje trochu nepřímo, je jedině možné v do takovosti. Hm? Meditace v je není nic jiného než v do dotakovosti. A jak už jsme se zmínili v pojetí chara Toto vnoření do takovosti je šamo, ve smyslu šamata je vnoření do vědomí, pouhého vědomí a ve smyslu vypasana vnoření do skutečných vlastností všech objektů ve smyslu takovosti. Hm? Tady se tady spojuje šamata s vypašanou s poznáním nedual, nedualistického eh, nedualistické podstaty vědomí. Hm? Na to se Bodhisattva a dále zeptal. Světem uctívaný, z jakých důvodů a příčin vyučujete šest dokonalostí právě v tomto poradí? synu z dobrého rodu. Možná, že jestliže to budeme číst tak pomalu, tak se asi ne, Možná, že by to mělo strnovat. ale udělám to až zítra. Hm? Tak přečteme to přeci Je to proto, že každá z předchozích dokonalostí vede k dokonalosti, která následuje. Hm? To je první důvod. To znamená, že dokonalost dávání Vede přirozeně k dokonalosti v etickém jednání. Ten, kdo se zbavuje chamtivosti, se přirozeně nalaďuje na etické jednání, protože neetické jednání je založené právě na chamtivosti. Hm? Je to tak. To, myslím, nejlépe vidíme v naší společnosti asi, že to bude tak. Hm? A ten, kdo má etické jednání, do praktikuje etické jednání, ten e, přirozeně e, se neodává zlobě. Hm? A ten, kdo se neodává zlomě, ten praktikuje úsilí. A ten, kdo praktikuje úsilí, ten může koncentrovat vědomí. Ten, kdo koncentruje vědomí, ten může praktikovat moudrost. To je tedy to pohradí, co je zde mysleno. Jestli bodhisatové neulpívají na své majetku a těle jsou schopní se prísně držet, Čistého etického jednání a příkazu. Praktikují snášenlivost, aby si čisté etické jednání a příkazy podrželi. Praxe snášenlivosti vede ke schopnosti vynaložit úsilí. Úsilí vede ke schopnosti meditovat. Kdo má schopnost meditovat, ten může obdržet nadsvětskou moudrost. Hm? Ten tedy, kdo nemá schopnost meditovat, Nemůže obdržet světskou moudrost. Proč? Protože stav probuzení, všechny stupně probuzení, není nic jiného než vlastně stupně koncentrace. Koncentrace toho, kdo dosáhl první stupeň probuzení, není je. Není na té úrovni jako ten, který dosáhl 2., 3., 4., až do toho nejvyššího stupně probuzení. Koncentrace Arahata se nevyrovná koncentraci Budhy anebo Borisatvu v pokročilém stádiu. Dále, což zde není napsáno, ale je, je to napsáno v komentářích, že vždy díky předchozí dokonalosti ta následující dokonalost může být čistá. Hm? Jestliže nemáme... Jestliže neprovádíme dávání, etické jednání nemůže být čisté. Jestliže nepraktikujeme etické jednání, přijetí tolerance nemůže být čistá. Jestliže nepraktikujeme toleranci, úsilí nemůže být čisté. Jestliže nepraktikujeme úsilí, meditace nemůže být čistá, jestliže nepraktikujeme meditaci, moudrost nemůže být čistá. Hmm. Další aspekt je, že vždy předchozí je hrubší, než to, to je tež, najdete v komentářích v žátakách, v mnohých místech, v žátakách je to vysvětleno, obzvláště v detailu, Vždy ta předchozí dokonalost je hrubší než ta, která následuje. A nejjemnější dokonalost je dokonalost transcendentální moudrosti. A nakonec vždy ta předchozí dokonalost je lehčí než ta, která následuje praxe dávání je lehčí než praxe etického jednání praxe etického jednání praxe etického jednání je lehčí než praxe mezloby a praxe přijetí. praxe přijetí je lehčí než praxe, úsilí a tak dále. Bodhisattva švára se dále zeptá. Světem uctívaný, s kolika rozličnými druhy praxe je spojená každá ze jmenovaných šesti dokonalostí, bude odpověděl Synu z dobrého rodu, Každá z dokonalostí má tři druhy. To je důležité. To přichází vlastně ve všech důležitých šástrách neboli spisech vysvětlující cestu Bodhisattvy. Jsou tam sice jemné rozdíly, ale jedná se o stejnou věc. Tedy každá z dokonalostí má tři druhy. A jak už jsme se zmínili, my praktikujeme. Praktikování dávání je praktikování alouba. Louba znamená ulpívání, alouba znamená neulpívání. Tady pohradí není podle lehkosti a těžkosti. Vlastně by měl začínat dávání majetku, což je nejlehčí, hm? pak eh, dávání stavu bez strachu, což je daleko těžší. A eh, nejtěžší je dávání učení, protože učení, proniknout učení, je obzvláště těžké. A obzvláště učení bodisatu je obzvláště lehké mizinterpretovat. Právě proto mnozí z nás se snaží praktikovat praxi bodisatu, ale dělá jednu chybu za druhou, protože tato praxe je Není lehké tuto praxi není lehké pochopit. Člověk si myslí, že dělá něco pro dobu druhých, ale těžko pochopit, co právě druhý potřebují. No. Tedy vlastně dávání majetku to začíná odstranění mlakoty. Člověk se uvolňuje, jestliže se uvolní, pak může dávat stav beze strachu. Jestliže dává stav beze strachu, protože se uvolní, tak může dávat darmu. Darma, dávání darmy. Musí být spojeno se zkušeností dámy. Ten, kdo nemá zkušenost darmi a dává dámu, jeho dáma nemůže jít do hloubky. Tři druhy disciplíny etického jednání jsou zanechání všeho neetického jednání. Etické jednání, Tradičně v buddhismu má dva aspekty: charita a varita. Charita hm? znamená to, co je třeba dělat, a varita znamená to, čeho je třeba se vyhnout. Hm? Celé, celá vinaja je založena na tomto principu. Všechny spisy etické, o etickém jednání vlastně učí charita, varita. Tedy, Nejhrubší forma etického jednání ve smyslu disciplíny jsou ty pravidla, čeho se má člověk zdržet. Tím se začíná. Tím, že člověk na sebe bere jistý přísliby, nebudu zabíjet, nebudu krást, hm? nebudu smilnit... Hm? nebudu lhát a tak dále, tak se začíná kontrolovat. je varita. Jelikož se začíná kontrolovat, tak jeho senzitivita roste a tím pádem nechává v sobě vystávat jednání etické. Když sobě nechává vystávat jednání etické, pak získává schopnost opravdu prospívat bytostem. Čili z tohoto hlediska Disciplína etického jednání je založená na dharma pravičaja, na moudrosti. Dharma pravičaja je správné rozlišení. Bez správného rozlišení nemůžeme mít vlastně etické jednání. A to správné rozlišení přijde, začíná tedy tím, že člověk se zdržuje první jistých věcí, o kterých je přesvědčen, že mu škodí tak bere na sebe příslip, že se jich zdrží. To je vlastně ve všech náboženstvích stejné. Co je obzvláště důrazem etiky v pojetí bodysatů, je, že veškerá etika má smysl, pokud její pokud je spojená s pochopením, s moudrostí, pokud pochází z, z vědomí, ne, nesmí být tedy jen automatické, mechanické sledování z těch předpisů, ale musí pocházet z vědomí. Čili etika bodysatry na rozdíl od Vysvětlení pro žáky, kde etika je hlavně na základě správných činů předpisů o správných činech tělem a reči etika bodhisattva začíná moudrostí správným rozlišením, co prospívá a škodí bytostem. A toto rozlišení není tak snadné. Toto rozlišení potřebuje moudrost. A dát stejně tak i další dokonalosti vlastně jsou založené na schopnosti být moudrý. Jedině když jsme moudrý, můžeme se zbavit tedy i eh, nesnášenlivosti, což je opak tolerance. Hm? Praxe tolerance je tedy praxe, je praxe dávání, je praxe nechantivosti, praxe eh, snášenlivosti je praxe nezloby. Hm? Nezloba je tedy snášenlivost. A snášenlivost je snášenlivost zloby a utlačování druhých. Hm? Snášenlivost utrpení v klidu. Hm? Nejprve snášenlivost toho, jestli nám někdo nadává nebo nás někdo bije a tak dále. Hm? Pak snášenlivost. což děláte sami teď, zkušenost, snášenlivost bolesti v meditaci a tak dále, snášenlivost toho, že nás komáři štípají, v urmě existují míši, který jdou meditovat do lesa, do džungle, kdo byl v Bohomě, ví o čem mluvím, bez e, sítě proti moskitům. Což je pro normálního člověka, jako jsme my, e, je prakticky nepochopitelné. Jelikož ve je není zmíněno, že e, není zmínka o Moskitonet, jako no, síti proti moskitům, tak oni berou to doslova a jdou meditovat do džungle. No ale zajímavý je zkušenost, kterou já jsem trošku taky udělal, když je člověk hodně, hodně pokousaný komárama, tak pak už komáři o něj nemají zájem. <tějí> když přijde někdo čerstvej, tak to má. <laughs> Tady moc komáry nemáte. Tak jo, tak to prostě, prostě na dobrým místě. Komáry to je velké utrpení. Snášenýho utrpení v klidu, v přijetí pravdy učení, což je zase podle podle stupně těžkosti. Nejlehčí je snášet zlobu a utlačování druhých, snášet bolest v klidu, je daleko těžší. To sami jste toho světkové. A to snášeně o sprijatí, pravdy v učení je to nejtěžší, protože pravda se hned tak nevyjevuje. Člověk o ní musí usilovat. Že jo? při druhy úsilí. Stejně tak jako snášenlivost, tyto druhý úsilí též jsou vlastně moudrost. Moudrost vůči čemu? Moudrost vůči karmě. Moudrost vůči karmě je jeden z nejdůležitějších aspektů moudrosti. A ten, ta moudrost vůči karmě právě nepřijde bez úsilí. Úsilí jako pancér, který chrání od veškerého zla, hm? to jsou ty základní, základní praxe čtyř úsilí, Nedopustit, aby poskornění vyvstalo v mysli, jestliže vyvstane v mysli, nenechat ho tam. Praktikovat tak, aby nevyvstalo a kultivovat tu mysl, ve které poskornění nevyvstává. To jsou ty čtyři základní úsilí. Tím se říkáte špancér. Úsilí v rozvíjení všech ušlechtilých vlastností, kdy hm? darmu, a úsilí v praxi prospívání bytostem. Hm? meditace jsou meditace klidu ve stavu vědomí bez rozlišování, s perfektním utišením mysli, která je bez hany a spočívá v prodlévání ve slasti prosté všeho utrpení, které pochází z poskvrdenění vědomí. S jinými slovy je to přebývání ve slasti teď. Hm? Ty té sukha, sukavihára, přebývání ve slasti právě teď. My praktikujeme utišení, meditaci utišení právě proto, aby jsme teď přebývali ve slasti. Jestliže k tomu přidáme hlubší moudrost, tak toto přebývání ve se stane kontinuální. Tedy je důležité, že zde mluví o vědomí bez rozlišování. Hm? Toto vědomí bez rozlišování se těžko chápe, protože je zbavené všech tendencí k hrubosti. Hm? Proč Bodhisattva praktikuje právě tuto nervy kalpa vědomí bez rozlišování? Protože jedině vědomí bez rozlišování je to vědomí, ve kterém ve stavu koncentrace vlastně se zbavuje všech tendencí k hrubosti. Pokud jeho koncentrace je založená na rozlišování, pak ty tendence k hrubosti můžou nastat. Jestliže je založená na nerozlišování, pak ty tendence k hrubosti nenastávají. Rozlišení právě je vždy jistý zvyk a tendence k ulpívání na znacích objektů. Právě proto je tak důležitá tato praxe nerozlišující koncentrace. Meditace, která vede k sílecnosti, hm? to znamená, jaká meditace vede k sílecnosti. V pojetí Borisatu je to tedy samáda, sa, samády, jejíž objekt je též takovost. Hm? Jak už jsme se zmínili, veškeré v praxi bodhisatvy, veškeré cnosti, patří takovosti. Hm? To je přístup Bodhisattva a ten je těžko pochopitelný. Právě proto, že je těžko pochopit, ti, kteří praktikují cestu Bodhisattva, se tak často mílí. Meditace, která přináší prospěch bytostem, hm? tedy například meditace, která vede k nadpřirozeným schopnostem, Bytostem můžeme nejlépe pomoct, jestliže umíme číst jejich mysle, vidíme jejich minulé životy, jejich tendence, karmu, pak opravdu získáváme schopnost jim pomoct. Tedy Ty druhé moudrosti jsou moudrost vůči pravdě konvenční. Moudr, to, moudrost vůči pravdě konvenční je vlastně obsažená hlavně v těchto pančá viděl v pěti vědách, které Bodhisattva studuje. Vnitřní věda, buddhismus. Hm? pak jazyky, etymologie, logika, lékařství hlavně s cílem pochopit symptomy, a jestliže pochopí symptomy, pochopí i léčení, a to, jak na duchovní úrovni, tak i na úrovni tělesné. Pochopení symptomů, pochopení prostředky, pochopení prostředků bude úspěšný v léčení. Čili vlastně zde se zdůrazňuje, že praxe bodisatů má dokonalosti, má tedy čtyři aspekty: odstranění překážek jako lakomost a tak dále, kultivace kalpa, diana, nerozlišující moudrosti, naplnění příslibu. je s príslivem um, probudit nejen sebe, ale všechny bytosti. Hmm? A um, schopnosti použít dokonalosti k um, mistrovství v procesu zrozování. Hmm? Čili bodhisattva se učí vědomně na základě jeho dokonalosti se vědomně rodit. Teď těchto pět věd, které se bodhisattva učí ve smyslu konvenční pravdy, těchto pět věd se právě stává sílou jeho probuzení. Ačkoliv Rozdíl mezi yogacárou a madyamikou je, že yogačára hlásá, že probuzení žáků není kompletní v tom smyslu, že transformace rozlišujícího vědomí není ukončena. Madhyamika hlásá, že vlastně probuzení je stejné, ale ta schopnost ho použít je, která se nazývá prišta, labda, dhyana. Pryšta znamená moudrost po probuzení. Ta moudrost po probuzení je jiná. Proč? Právě kvůli praxi dokonalosti. Kvůli praxi dokonalosti, ačkoliv z hlediska a získají stejné probuzení vůči takovosti, objektem probuzení žáků je tež takovost. Přesto je Použití této takovosti, schopnost bodhisatvu a schopnost žáků není stejná. Hm? Bodhisatva a Valokitejšovára, kolik pak máme hodin, ještě máme trochu času, Bodhisatva a Valokitejšovára se dále zeptal světem uctívaným, z jakých důvodů a příčin, se transcendentální dokonalosti jmenují dokonalosti transcendentální, tedy přesahující na světské. Jaké tedy jsou jejich vlastnosti? To je důležité. Sinus dobrého rodu, tedy transcendentální dokonalosti mají pět vlastností. Jsou bez poskrnění. protože poskvrnění se nemůže objevit v Transcendentální meditace a v transcendentální moudrosti. Jestliže objekt přesahuje rozlišení ve světě, tak nemůže být za špině. Tím, že nepresahuje, tím, že nepresahuje rozlišení ve světě, může být za špině. jsou bez ulpívání tež ze, ze stejného důvodu to, co je na svět, na tom je na svět, protože se na tom nedá lpět. Kdyby se na tom dalo lpět, byl, nebylo by to na svět. A to je právě důležité pochopit. Bodhisattva právě praktikuje s tímto pochopením, že Pravda takovosti je perfektní. Právě proto se na ní nedá ulpívat. A tím pádem na dokonalostech se tež nedá ulpívat, protože eh, takovost je dokonalá. I jsou bez hany. Co je hana eh, dokonalosti? Hana dokonalosti je, že právě na ní hlpíme. Hm? a že ji praktikujeme s nízkou motivací, jako že získáme bohatství, že budeme slavní a tak dále. Ty jsou bez skonstruovaných rozlišení, to znamená, jestliže objekt přesahuje svět, přesahuje i rozlišení, které jsou skonstruovány. A bodhisattva je právě ten, který praktikuje tak, že vidí, že ty rozlišení, které potřebujeme, aby jsme Fungovali ve světě, existují právě v dimenzi prázdnoty, v dimenzi takovosti. To je jeho vhled. Právě proto, že tyto rozlišení existují v dimenzi prázdnoty. Čím dál tím jasněji chápe, že jakékoliv ulpívání není v souladu s přirozeným stavem. A nakonec jsou spojené se správnou praxí předávání zásluh. To znamená, že nerozlišuje Bodhisattva nerozlišuje mezi sebou a bytostmi, hm? jestliže praktikuje pro sebe, praktikuje pro bytosti, jestliže praktikuje pro bytosti, praktikuje pro sebe. A právě proto v praxi zmínili jsme se o tom před přímou zkušeností objektu probuzení, bodhisattva praktikuje předsevzetí a právě Teď nepůjdu do detailu, poslední fáze praxe predsevzetí je právě fáze perfekce v předávání zásluh. Na základě této praxe pak jeho realizace objektu osvobození bude obsahovat nedualistický aspekt. Jsou bez poskvrnění v tom smyslu, že nelpí na věcech, co nejsou v souladu s praxí dokonalosti, Jsou bez ulpívání, protože jejich mysl není vázaná na veškeré ovoce, následky a výhody, které praxe dokonalosti přináší. Jsou bez hany v tom smyslu, že ne, se nemísí s poskvrněním a jejich praxe nepostrádá prostředku. Jsou bez zkonstruovaných rozlišení v tom smyslu, že praxe dokonalosti je prostá utývání na slovech a konceptech, to je doplnění vlastně toho, co říkám. Hm? Právě proto v yogačára tradici máme tři, ne dvě úrovně reality, ale tři úrovně reality. Zkonstruovaná realita, hm? realita závislého vznikání a nejvyšší realita ta zkonstruovaná realita, jestliže ji poznáme jakožto realita, která nemá žádné vlastnosti, slova sami nemají žádné vlastnosti, pak máme přístup k skutečnému pozvání, poznání závislého vznikání a tím pádem práznuty. Závislé vznikání bez konstrukce vědomí, bez rozlišujícího vědomí, je právě ta nejvyšší realita. Jsou spojené se správnou praxí předávání zásluh za dosažení eh, velkého nejvyššího probuzení, hm? tedy vodyčitá. No a tady už jsme se dostali do. Myslím, čas se naplnil a my nechceme přijít o recitaci, na kterou se všichni těší. Ani o přestávku, a ani o, o, co? o diskuzi. Jsou nějaké otázky? Něco, co bychom měli ještě objasnit? Dávání, dávání stavu bez strachu? Co? Co dávání stavu bez strachu? Dávání stavu bez strachu? Tím, že eh, lidi jsou vázliví, hm? bodhisattva jim dává sebevědomí, hm? jim dává eh, cestu k sebevědomí. Hm? Tím jim dává stav bez strachu. Je to tak? Hmm. Když se někdo klepe strachem, když má někdo deprese, když má někdo strachy, tak to by měl vědět, jak tyto strachy odstranit tím, že sám mu ukáže svým příkladem ten stav bez strachu. Je to tak? Když někdo se klepe a vidí někoho, kdo se neklepe, no tak e, je pravděpodobné, že e, jeho klepání přestane. Je to tak? Ale když někdo se klepe a má strachy a ten, kdo ho utišuje, se že e, klepe s ním, no tak mu moc vlastně nepomůže Je to tak? Hm? No, tak to je dávání stavu bez strachu. Hm? Protože eh, Bodhisattva by neměl pít na, exist na existenci, toto může dávat eh, stav bez strachu. Hm? Aby to ti lpí na existenci. A Bodhisattva, aby toto lpění. Zmenšen, tak právě praktikuje dávání, etické jednání a tak dále. Snášenlivost, úsilí. To lpění na existenci je jeden z těch faktorů, které přilívají a odlívají zašpinění do vědomí. Jsou čtyři faktory. Ten se říká čtyři pouta vědomí. Pouta Smyslové, smyslových tíčů, poutá e, ulpívání na existenci, poutá nevědomosti a poutá e, názoru, ulpívání na názory. Jestliže se těchto pout zbavíme, tak co se děje? Žádné přílivy, nečistot, žádné odlivy, nečistot do vědomí. A co je pak? Svoboda. <laughs> Nic jiného než svoboda. Čili, jak jsme se učili v osmém stavu probuzení Bodysatvu, není žádné ulpívání na znacích objektů, hm? tak teprve přichází svoboda. Člověk pak může podle toho, jak se rozhodne vnímat předmět buď jako takový nebo jiný. Nebo Když lidi vnímají něco jako předmět ulpívání, on jim může pomoct, aby, stejný, aby poznali stejný předmět jinak, aby zjistili, že to ulpívání neprospívá a tak dále. Je to tak? tak máme co studovat o, o studium jestli má někdo zájem o cestu k budovství o studium nebude nikdy studia nebude nikdy nedostatek to je ta výhoda toho studium žáků může skončit ale studium bodysatů nikdy nekončí to je k se říká radost ze začátečnictví. Co? Může, já si můžu no, způsobem se dá, když praktikuju ty parametry, tak častokrát nejsou transcendentální, jsou takový obyčejný světský, tak Jakým způsobem podpořit, aby byli transcendentální? No to je právě v tradici, v to je už už v té jsou tři druhy dokonalosti párami. Običejní párami, upaparami a paramata párami. Paramata párami, ty jsou založený na vyšších stupních realizací. Mm -hmm. Upaparami je založený na nižší stupni realizace. A e, Normální paramy je bez realizace. Mm -hmm. Čili normálně začínáme s paramy bez realizace, mm -hmm. dostaneme se do nižších stupňů realizace, až v těch vyšších stupních realizace vlastně praktikujeme to nejvyšší paramy. Mm -hmm. A to je vysvětleno v žádatách, jako ze zač, třeba v, v případě dokonalosti dávání začínáme tím, že dáváme třeba 100 euro na nějaký projekt dobrý, který je k prospěchu bytostí, nebo tisíc, nebo deset tisíc. A, a máme z toho radost, protože víme, že to prospívá. Jo? No a teď u paparami je, třeba je buddha, když ve prospěch bytostí třeba se e, dá Kousek masa se svého protože neulpívá na svém těle. To se je mnoho takových džátakových hmm. příběhů. A paramata parami je, když obětuje sebe. Tedy Vysantara džátaka, to je poslední, vlastně ta nejdůležitější dátaka, Budha vlastně obětuje sebe a pak příštím Zrození se stává podvodem. První obětuje svůj, veškerý svůj majetek, pak obětuje svoji rodinu, nakonec obětuje i sebe. Tím ho vlastně zkouší bohové. Tak jelikož ve zkoušce obstává a už má ty předpoklady, aby ty zkoušce obstál, no, tak pak se stává Buddhou. V praxi dávání první dáváš eh, málo, pak dáváš i, i eh, třeba eh, nějaké části svého těla, jako ledviny nebo něco. <laughs> No a, a nakonec dává i svůj život jako Buddha třeba jest až budete v Nepálu tak blízko Katmandu jedno místo Namo Buddha tam, když Buddha praktikoval v džungli teda byla všude džungle tam tak viděl hladovou tigřici jak um, už neměla sílu aby dala mlíko těm mladým tygům. Ne? Když meditoval na skále, tak i viděl dole, tak se e, s, spadl jako na ten kámen, aby se zabil, aby se starý potravu. Nebo když byl slon, ne? další příběh tak, Ty příběhy jsou dojímavé. Když byl buddha slon, tak potkal v pustině 500 vyhladovělých kupců, které vyhnal král z vedlejšího království do pouště, aby tam zemřeli hlady. Hm? Protože e, měl podezření, že kujou pytle proti němu a že ho chtějí svrhnout. Hm? Tyran král. No a bodhisattva ve formě slona, e, jelikož to není obyčejný slon, je slon, který mluví lidskou řeči, tak přijde k těm kupcům a a ptá se jich, co se děje, tak jim povíde, poví, co se děje, tak jim dává, tady, co se ptá Zuzana, jim dává to abhaja, dává jim stav bez strachu tím, že jim říká. Podívejte se tam, tímto směrem vidíte ty skaliska, tam na konci této pustiny vidíte ty skaliska červené. Vidíme, vidím, tímto směrem půjdete. Když dojdete k těm skaliskům, tak e, e, pak e, zatočíte směrem na jich, e, když zatočíte směrem na jich po nějaké době uvidíte les, když uvidíte ten les, projdete tím lesem, dostanete se do, na, do místa, kde jsou lidská obydlí a ty lidi vám pomůžou zase a můžete přežít. Tak oni, on sám jde tím směrem rychle když oni dojí se do trmáce k té skále už z posledních syn, tak co najdou? Najdou mrtvolu toho slona, který se ze skály spadne na, vyleze na tu červenou skálu a spadne, aby se jich stali jejich potravou. No, to je taky parami, obil, že bez ohledu na Svůj život věnovat život pro eh, dobro druhý. Tak první, věr, třeba si tím maďarákem, Buda věnuje oko, no a nakonec věnuje. No a tím pádem je připraven na, na přímou realizaci stavu takovosti, které je absolutně bez útbílání. Tak to, to jsou, to je samozřejmě. Eh, Dalma, to se nesmí brát příliš slova, ale aby jako ty principy byly jasné, mm -hmm. jestliže nemáme absolutně žádný upění na sobě, na objektech, tak jsme připraveni na stav budoucnosti. Ale to nějaký pátek poté. <laughs> tak jo, tak. Hej. Ještě nějaké dotazy? Kuba všechno jasný. Dá se... Kuba se dá do šikantaza a všechno to bude jasný. Šikantaza nemá konce. Tedy nemá konce, nemůže mít ani začátek. Hmm?